Андрійко виглядав, як скупаний. Волосся спадало маленькими білими нивками на чоло і шию. Очі були сині, а губи червоні. Мама дала йому яблуко і булку. Він сховав у пазуху. Я хочу до війни. Уперед з'їж яблуко, та потім підеш, бо хлопці відоймуть. Я не покажу. Хочу до війни. То йди, про мене. Убрала його в чобітки в свою кожушинку, в таті в капелюх, та й пустила на двір. «А дивись, аби супав, то буду бити!» Сіла в хаті шити. «Не біси, такий мудрий, як старий! Не мав би си в кого вдати, віккапаний Михайло! А зараз упоминає сі, заплати за чесані!» І мама всміхнулася і шила далі. «Кобе здоровий і стачемний!» Має три роки, та й геть очинашу береси. Такий старогрецький, а такий пустєк, що хату догори ногами здоймає. Так не раз допече, шому збити. Якби не бив, то нічого без неї не було. Підняла голову, глянула у вікно. Це вже в полудне, а Михайло ще не входить полуднувати. А бахура нема. Десь, певне, чепить на снігу та йме кашляти. Ввечером сидів Михайло на лаві, та й держав на колінах Андрія. Вогонь палахкотів у печі і освітлював хату червоним світлом. Михайлиха сиділа перед печею та варила вечерю. Ти зійшов старий гане на диточий розум. Та лиши дитину в супокою, не підкидай ним, як горбузом. Йди, Андрійко, до мами. Коли не хочу. А ти чей? Дідів чи мамин?» – питав Михайло. Дідів. А кого меш бити?» «Маму!» «Ай, ти підвіяний, то я тобі яблука та булки даю, а ти мене бити?» Дідя тобі купить багато яблук, бо ти дідів. «Ой, це не це тобі купить! Ти би ніколи не видів нічого!» «Ану!» Покажи, як ти маєш їхати у воську на коні!» Хлопець сів на поривач і брикав по хаті. «Доста, доста, Андрійку! На тобі солімку та пінку з молока збирай!» Андрій опинився коло печі і збирав пінку. «Мо, Андрій, а ти що купиш мамі? Червоні чоботи! А дєдеві? Дєдеві нічого не хочу! Пайний синок мамин!» Михайло взяв його знову на коліна. Як ти називаєш це? Андрій Косминка. А хто ти є? Руський Радикал. Добре. А куди ти поїдеш? До Канади. На чим поїдеш? На такі шифі, як хата великі, таким морем широким, широким, геть геть? А де що озмеш з собою? Озму дідю, й маму, івана і Івана Вуйного, геть поїдемо. Йди, йди, не зіціруй хлопця, та не бери на екзамен, бо ще в сне без вечері. Але поміркуй, який бахур мудрий. Геть все знає.